zetxeak, ez dut miliakera teknologia ikatek, teknologia berri, edo gari batean berria, guan ja ez zirain berria, pues, bueno, eh, guan jekare teknologia berri ekin eh, gabita. Amar urte atzera joko bageno, mm, gari hartan lehenengo ordena gaiuk, eh, ba, ministrarin zara, iritxiziren, zudut, susindari, gerente, horreko zerbait, eta hiakazen eskutan ba, informatikako gela bai, leheni gainzo sortu zen, inorduan sortu zen bai, bai, dabea txea. Ondoren handik beste diru urtetara sortu zen elehatxekoa, baina nikozete jauzi garrantzitsua naizantela edifizio edo eraikuntza osoa e, gela guztietan mm, sarri ziren e, momentu horra ah, sare, sare bat antolatu denumean zerbitzari e, zentral batekin. Ze horrek albietzen zuen, ba edozein ikastetza negozio puntutan, e, ba pese bat konitatz, ba, sarean dagoen dokumentazioa eta gurtuei iritsi ahalitzatea. E 10, izango dira Bai, zortzi inguru edo, irakaslei kontu bat irigizitzaien, zerbitzari asarteko aukera izan genuen, e, postare bain, nitski, horretin batera. Eta horren nik uzetate asko irigizitza gula e, zer gati, ba, bueno, bai infogelak info ere e, lotuta geratu ziren zarean, eta gero pixkanaka joan ginen ormitzen gelak. Hm? Hazte ginen elehatxeko gelako nintze, lemengo, bidarren, jugaren, agarren, elehatxe osoa e, Ondoren DBAH, baina DBAHeko geletan ez dago eh, Oden ariu finkorik, baina azmo hori ere bat dukagu Azmo eh, ariu DBAH eta batzen ere, segura asko eh, gila bako izan, ba, oden ariu finko bat DBH eta batzen geien bat eh, eraman garri ekin eh, lan ahiten dugu. E, beste ornikuntzak, bueno, LH ere pixkanaka joan e godea proiektore eta pantalekin. Hora narte iruan zikloa besterik ezaukagu, datoron utean migaren ja, zikloa e ornitzen dugu. Horretaz gain, ba, a behar, Haruare oteresneria diga okionez Horain dauzkagu e, a ber, e, Eskolagi puntu zeroko dena iuak Oieietekin desientzatura zinegu Ikasiz e, Ikastonekateko e, Zera Programa edo horrekin Aurrea egiten dugu Iruaren, laugarren, bosaren da zigarren maietan, elehatzen Eta gero de behatzen ere Oztadar proiektuarekin Mm, batxiharroa beste imatezperintzi aurre agamaten ari urte asko dira e, online edo webitartez e, garatzen iren e, gaiak, asinatural bat dira eta mm, bueno zegeiago e, arroi digital bai, arroi Bai, araber digitalekin ere, hau bat egin baretan dugu, eskola 2.0 ekin iritsi iristen ari zaizkigu, formakuntza saio batzuk egin ditugu, eta animatuten e, irakasle geienak dira, animatu den dira, ate eta batxi -e argokoak. Ikusten e, izkiogu erri, lehatxen era pikazioak, eh? Baina, bueno, e, momentuz behintzat, ari gera horritzen, e, gela, gela bideek. Eta iritsi bezala esango zenuke, e teknologia berriek eh ateberriak ere gertzen dituzuela eta eramangarriagoa da la gaur egungo irakaskuntza hautatzeko garaian edo aurreko irakaskuntza naiago zenuen. Nikotu ez, ez, ez, ez dut kontua naiago ez naiago e, askotan falta mota ditu garaibateko arratsalde librea gure talde txartu ta dira jaten gineenek eta baina bueno, ahí calle, ahí gaur egun hori ez zakete izango Irakasle bakatu, eh? Irakasle bati entzun izan diot eh, orain gelan ordenagailua duenetik ez beste irakasleekin harremantzen. Ola, eh ja sartzen zaretela, bakoitza bere dela, bakoitzak bere ordenagailuan eta nolabait harremanak murriztuta sentitzen dituela. E, Incluso hori hzerako topiko tipikoitzako bat eizonten edo beldur zakit, zeiket hori indillarenantz dela o hau zerbait. Ta ez, ta gertatu. Muse sarea zabaldu dela eta pasilloan txutxumutxua agertik zer dizinerala irutsitzen zituen eta, bueno, informazio, eta eritzi, turkaketak, eta askoze de azkarraba, karinaoak, eta obeagoa dira. Eta, bueno, zer den obeago? Bueno, garaian garaikoa, ez? Gain, e, terrigorrez, garaian e, ikasleagure gure doa, zortan, hori e, du, ez da erronka, hori e, da bestea. Eta, da, berri hauekin e, ikasleak segituen jartzen direla, eskotan e, ikastora etorri aurretik, eta bestela ere ikastolan bertan gura horreti joatzen direla Un, bueno, es, mm, horre ere bago ba beste bueno, irekasen formakuntza ere lan handiagin bera horreindik irekasen formakuntza bat ez ere gainera universidadetik edo magisteritzatik datorren eh, jendea eh, ez dugu sumatu edo bintzat eta eh, sumatzen eh, eh, alako prestakuntza berezirik edo garanzia ematen zailan eko universitatean e, gu, bueno, gu digitalizazio digital mundu ontara ba, bueno, behar duta edo nolai besta raudirik etean nolako eta pentsatzen genuen ba, aurrengo generazioek hori aser edo barru-barruti biziko zutela eta ez garrila izan bueno, zai gaude ea Do, bela unaldiak, jak, no nati edo, nati guak edo, oiekin batera torrikoa. E, bueno, eskola beti denik atzatik eminik da, eta orintik ere ba, atzatik abit, punta-puntako eskola, estolatizan da ere, ba, leki atzatik eminikoa. Zintzilik zargaratzen Erronka... Erronka... Hombre, erronka da horrengik Teknologia berri hauek e, Zerbait barnerat, ozea sea, Zerbait gunerako Keit... Pues no este rostein e, tres dugun naturaltasun horrekin erabiltzea, hau da, ez dela dira goi informatica emandu du, eta informatica talakorila erabatzertzea arlo guztietan bizitako eta talakorila. Eta hori irakaskuntza, ba, kosta izango zaigu, ba, irakaslearen en fin, ondik no ere, bueno, muy como ultra tradicional era eta hori bai, costa, costa ingozaigu. Hau da, e, ordena baiokin lanean, ari geranean ez dela bizarte e, lantzen, bizapetik e, atze dagoen zer bai, bai, zik eta, bueno, bizartea, munduko eta Europa lantzen ari gara e, enneurrean, bai, erabili goitu gora ere, bai, zintilikatzen diren mapak, baina, erabiliko dugu Google, e, Google Her, eta Google Herk, eta hori bezala beste tresenak. Bai la bloga está... web bueno, bueno, eh, ya que sim, no. de bueno o en Oribeira ya bendito de nuevo bueno sabría que es que entendí tú en valía vida yo estoy en la ronca o recidado que que va el que va en que era hacer Gerard yo